hoofstuk 270. Onbewustelik gee die mense een ware getuienis. Jozef sy goeie antwoord aan hulle, Jozef dier sy vriend hartlik ontvang. Toe Jozef echter in die stad gekom het, het hy die mense in groot angst en verwarring dier mekaar sien hart loop, en almal het geskreeuw, Elohim, die meester van Abram, Isaac en Jacob, het ons zwaar beproef, Laat ons ons kleren skeer en ons hoofde met as bestrooi en boete doen, so die meester om weer oor ons sou ontferm. So het daar ook sommige na Jozef gekom en om haste gevra of hy nie ook sy kleren wou skeer nie. Maar Jozef sê, o broers, as jylle wel boete wil doen, doen dan liever in jylle harte as in jylle kleren. Want die meester kyk nog na die kleur van jylle kleren, nog of dit heel of geskeer is, maar die meester kyk alleen na die hart, hoe dit daarmee gesteld is, want in die hart is daar slechtighede, soos bose gedagtes, begeertes, ‘n bose wil, ontig, boerderij, echtbreek en dergelike meer. Laat hierdie dinge weg uit jylle harte, as dit daarin is, dan sal jylle beter doen, as om jylle kleren so te skeer en jylle hoof met as te bestrooi. To die vreesbevangen na sy reeneers die die woorde van Joosef gewoer het, het hulle teruggeweik en baie van hulle het onder mekaar gesê, Kyk daar, wie is die man met wat sylke woorde in sy mond neem as pare asof hy ‘n groot profeet sal wees? Maar die kynkie stamp aan Joosef en sê glimlachend, Dit het jy goed gesê, dit het hier die blindes nodig haad, maar nou moet die aardbodem weer ris hee, so ons ongestoord verder kan wandel hierna die familie na een vriend van Joosef gegaan, wat een arts in Nazareth was. Toe hierdie vriend die bejaarde Joosef sien, het hy om vinnig met al sy mense tegemoet gehaard loop, en om, om die hals geval en uitgeroep, O oh, Joosef, Joosef, my liewe vriend en broer, waar kom jy in hierdie benarde eer hier vandaan? Waar was jy dan toch al die drie lang, lang jare gewees? Waar kom jy dan nou vandaan? Welke engel van Elohim het jou dan nou hier gebring? Maar Jozef sê, Broer, laat ons eerst die huis kom en gee ons water om ons voete te was, dan sal jy alles verneem waar ek gewees het en waar ek nou vandaan kom. En die arts het dadelijk Jozefse wens vervuld.